Raioa. Kaixo, hemen txe, makarela berriz ere bueltan dago Ze, itzuli da, itzuli bat eman dut nonik ez dakit, ondarbi barrenan oski Zig izagoa, nire txirrin anganean oina, gaur uh, bi bat izan dut, ukertu indutanka Oina, txur milioa Milion hemen dago, eh Bi mila amabiko, abuztuan, abuztuan Eh, oa estrenatu gabe, agorrila Bai, bai, se askako egutegiari bueltan manbarko diot Aldizikan ustaiakoak eken du Eta gorriari, agustuari, ongitorre eman saioan zaudete Zigizaga makarela hemen blagan Blagan aizkideak Ei, entzuten alda, bai, kaixo ongitorreak Zer moduz? U da partia nola fakira, Ez dakit, ez dakit, ez dakit noiz entzuten ariko zehaten zailu hau Ba, igual nugu gorrian ja, eh? Eta, baina, no, bainu, antxea ezko ekoizten nahi den zen momentu hau, osteuna, da, ez, ez usteguna ozteguna, aste artea Bai, minilla, amabiko aste artea, bai, hilaren zazpilla guztua Gauian amartak, gabeko iuntzeko amarratik aurrera, dina iziten, ez, gorko zailu hau Hemenago baka ezteitxean, silo zibenea, antxeta irratiko beinetatik ere Laroitabiatzi.sazpi.fm Ondar bitik entzoten badizia Txingudi betz bi asoa txingudi badian Bibi da soa eskualde honetan Euskeraz mintzogere, no? Kemeni diardugu Zolazi kontu kontari itz eta piz Bai, itz eta piz eta historio, sarrak eta berriak eta bapatekoak kontatzen Kontu kontari Bueno, a launak adiskideak zosegu pixkan Zaitasun pixkat, makarela soekin Ongi etorriak Giet horriak zain Bueno, bueno, bueno, orfanda, orfanda, fanda, es fanta, eh? Kaixo, launak, hemen, zirritu saioan zaioan zaudetela. Hemen, bak este txonetan nagola, eta agorrian gaude, bimila amabiko, zeran? Agorriaren, alizikan, agustuaren, bak gaurazte arte, ada, kaiet eta mamin, e? Eta... Jaiak ez dut esango edo zein tokia, baina batez ere gazte blusak eta stula, isterketak eta seledon eta oie guztiek bla, badakizia puruk erretzen. Eta nik ez da batxuri sortak edo makituzten lepotik zintzigik, ero zer? Baina, bueno, hango, hango festa dire, eh? Gondorren, azte, datorren hastien etoriko da, edo aste buru, ontakot, ja ja eh, dago donostian piraten, piratek eingo dutela beste abordaje berri bat Donostian, Donostian, Donostian da artillero, dale fuego baita kontu gusti horiek. Bueno, agustua jaiak, no nai, sartua gaudela. Eta makarela jarraitzen du bere zeran, lan um, zera, Mardu honetan, upan honetan, Batzutan tristura jua, bestetan pos, posiketan lai, bestetan konten, bestetan uh, makal, bestetan irri fartsu, beste batzutan nekanekaina, neka, neka ina. Ina. beste batzutan puztua, puztuki bat besela, puztika bat besela, beste batzutan, uh, bastakit, eh, nazila, bitagorkoen hola aldu nahi hola, ez zuten dizian besela. Hemenago, silozi beneako bakestetxean galaktiko honetan, beltz honetan, urpekari beltz magenta honetan Gen ez duen e, ulertzen ez duen jaldaren zat urpekari beltz magenta zera esan nahi du submarino, beltza kolore magenta, gorriska, arroxa tarteko hortako, kolore hortako urpekari beltzan nagola hemen, zera e, bionikako esatari ez dut onber zela backstage edo irrati galaktiko honetan hemen, kokatzen dena, ez da bueno, e, nik ez dakit ondo entzuten nariko zeaten baina hau da, irte era Eh? Abustuen sortuta gaudela ja da Bueno mm, Nik ospatzeko, ospatzeko, ospatzeko Hemendikan eta ondar naizenez Eta bizitu dudanez Eta ikusi dudanez dudalako Eta postutzen naizelako Eta alaitzen naizelako Eta unkitzen autelako Hemendik agur beroat Ama, Guadalupekoako Arraulari guztiei Arraulari Eskifai agusilari Xapo mutilak Zuek, zeate, hor, teink! Gurei, herrien izena, goi-goian, mantentzen ari direnak. Hor, beste gainontzeko guzilek ez, Kirola, Olimpiada batxugu, bai, binean, Olimp Olimpoan sartu beharko zinatekete. zuek, bai. Ondarbiko ama guadupekoa eskui faia. Ja. Arraulari guzilek, tripulazilua. Beraz, berailei, Zizan gondiet, bost jada ekarritu uste. Eta ekartzuten bakoitza, fuetiek, zera, txaperuak, brf, pa! Eta hoiek ezakusten digute, gure egarraulariak erdietxi dutela, beste bandera bat, herrira ekartzia. Bueno, kontu kontari nitzela, eta zerrikitutatik zailan zaudetela, nik sarrera gisa, hau egin dut. Eta portu barrena holako kontuak entzuten dire, Es una casa y toda la compañía. Hola, ¿tú? ¿San? ¿No una guerra donde llegaba a mi hijo que le dijo a ella? ¿No la que se llama? ¿Escaldad lo hizo? ¿Escaldad lo hizo? ¿Escaldad lo hizo? ¿En ella? ¿Se le dijo? ¿Se le dijo? ¿Se le dijo? ¿Se le dijo? ¿Llegaba? ¿Llegaba? ¿Llegaba? ¿Llegaba? ¿Llegaba? ¿No? ¿Campo? ¿Llegaba que le dijo? ¿La fuete que hizo que sume a tu hijo? ¿Lo hilo que están Bueno, este tomate es negro, ya torte esa chapedura de goche. Seseña. La tenemos bandera. Hay Bandera, bandera. Este que un boleto de Buzi naga, eh? <tipa> zera jatetik, batetik, zera Berriz ere... Buzi, si, igadin berrizatze ingo itekes? Berriz ere... Arrerero yeah, ze... Batien batetik handen investiaren... Ezi... Iabazia, zaka, karko itekela hau... Iabazituko hau... Ziz, berriz ere... Buzi, berriz ere... Buzi, berriz ere... Hori... Horrekin ikartzekin nahiko... Eh? Arredero, so. no bat, no. Bat, yeah. Eh? Buen si, no. no, equipo... <tipa> Patrimonio gisa gunean erikitza. Res, ona na fatenengo, ez za sofatan. Abaiz? Bai. Ni zikita fatenengo. Oske moterak biolder, eski ez zikita. Alerik zikita. Orretiban. Azken uaren gaine saldiot, bai. Tinegen la ulareko ta, Chiquilao, tú que diga, se el motor Bueno, equipo, va. ¿Dónde seguí, uno el Horla bueno, orla sigera. kontu kontari, le nola ez, eh, beti eh, mm, arazo tekniko txiki batzuekin, baina bueno, tira, horrela eh, faki da, udakoa badakisia, badakisia. Ba berotut da eta beruna bezala beru urtu Eta plastakizia, ueb Blandy Blue petas, akordatzen este horitz, esostenola zen Blandy Blue, eh, se politasen eskuratzi baina nortik gordo batera. Hainbeste lurrero horita zen bat kaka biltzen zuen, hautza eta paper pa, pa, puxkak, eta makil puxkak, eta berde berde berde, berde zen hori, mukile bezain berde zen hori, daitez zen dena beltzutu pizkat, eh. Bueno, hola dan, zergitutatizaio eta arteka marteka. Bueno, hor portu barrenan itzela, hau onoko hau, aspaldiko, asfaltiko ez, dola 2-3 asteko elkarrizketa ero el grabazioa da, eh? masinekin bilduteko hitzak dire portu nahizela zera. Erem leku honoparien. Eta, bai, orduan ez dakit, iruaren laumarrega gauran bandera zen. binon. aste ontekoa, ordian zeren, bueno, esan gozitzen, kokatuko naiz, bimila amabiko abuzturen zazpillen nago horaintxe bertan, eta falden lanbateko, igandekoa Espainiako txapelketa irubazizuten kastru urdea lezen. Espainiar bandera bat izan zen, baina non getorri beste bandera batera, bat diregolako baiara bat, mandaren goian ere bai, lehen dikan ere irabazitakoak, ikarritakoak, beraz, ez dut desentonatuko ero, eh? Buena, irabazti beti, gaientzi ez portekoloria. Kirola, popalletik, eh? Tirlazua atzemana, itxera. Eta beste, beste historiak, makarela kontatzen tionak. Ondarbi barrena, olokoak, eta olokoak, eta olokoak, eta olokoak, non, eta olakoak. Lagunak, adiskideak, 2000 abiko guztuaren bilada gaur kontan, eta guizeko, bai, amar, amarrak eta ordin dilenian, makarera beritxerren dan gainian, mastikaletik abiatzen da beti, Bero du laino altuak, garaiak, altua daudena finak, eta bero zargoi, da, zumatzen da, bero zapala, amada, jago izaldetekan. Jende gutxi, donostiak galera ariatzen naiz, izisten naiz. Eta nik uste dutu handik, banista ustilek, Ez natzen nahi direla, ero non bateko ero... Ai, ikaitz giroko eualdi du behiuntzerako, ez takibu, trua izango dugun, da euskalo. Hori, abustuan sartu dago dela, u da, bete-betian, eh? Eta, zerrektu eta ba, hemen kronika txiki bat batean, ari naiz Berritasunak, berriak hondarbilan zintzudiren, diren ingaan atzeko. Ba, udaroko kontu bezala, kontu zile bezala, ba, bueno. zilozi behaldean gildirik, entzai hori lokaletan, entzai hori lokaletan, ba, taldeak entzai atzen. begira usa, e, alegi da, jaitara begira, ba, egitarago osatzen ari dira, osatzen ari dira zerak, E... Ba, autetxe guztia, zine gotziak. Eta, bueno, arraun eguna ere gertu daukago Eta ekintzaugari daude, itxasetxeko auditorionan Ikusentzuteko, ba, mordo bat e, iragarri dituzte, betes, e, filmak Eta da kontzerturo bat kontzerturen bat edo beste orkestaren batena Eta bestela, ba bueno, ba bat ban bat honetan ospatuko dugu xingudiko badiaren, xingudi badiaren, 8.en, 9.en, 8.en uste dut e, itsa zer kaldia. Eta ba bueno, ea hartzen duten mesa krisi garaian hon, Ea parte hartzaile guzti zeo esero eskintzen dieten, eh? izen ematea kostaiten maldin badu ere, diru apur bat, ba, dominatxo bat edo nizela. Hori da, baina nik ez nuen parte hartu horretan eta gero xo beste norbaitekein topo di nuen. Ta... Koba zunaten ireun izka, oh, ireun izka dino. Ta, ah, saludable gorraor, bancoan ixedia. Ah, Baikoen otzigor. Hautegi jiekin oroj orra bat dio, tan ni orla bida ta bida, gorra bida, bida, sulori zakei. Sei mitio. Mere ana txikia. Bo. Begia azula ke stick. Katik gilla, dura. Katik gilla, nere alaba. Eta hor muska hor da, nolo que sin que ni di dicen. Ba. Ne muska labun berria. Baku thondua ham direna. Irago ez billa da. Ba. Oretiga, muska hori arruka. Beltsarena, ie beltsaduna. Rubi bat. Ah, hori ne lengo quandria hori. Eh? Ah, ordun iru roa da ke. Ba ni, ontsa. Ze berri, zi satendu, igual sakar, da eh, eusak. Za kiete wali sakarra dela. Taldeko trua hemen hasio ke ser. Za kiete? Isusteri. Goti beria hori ebilia ke. Si? Azo ama ama hori zuzo marrua ke mire. Ne, eh, eh, ne no lu sei ondo ondo. Seti marruta. O mendego che la Señor, no sé, va eh. claro, a ir a la ruptura. Claro, espalda y cuesta en esta gundo... Ah, va a ir a la ruptura, y se va a ir a la ruptura. No, no, Igual se va a ir a la estropear y Se ve a la ruptura, contase, a se contase, si es bola da. ¿Se a la ruptura? Sí. Se ve a la ruptura, ¿no? No, no, no, no, <os> <la�> no. <goddamn loco, toque intéressant> <so such Easter? os> Ama matutina sarat se bat abedille kezu. Amai machura, eh, laja. Ese chodeo, eso, es di que dai, chali esio, ke ta. Arina birekin blagan. Chali esio. Nadik bi pedir ke big blagan, aiteu estetik. Ben yon aritukatzen makenoze? Etarretzen aituko o urrut zakituko Ah, Pei, jolulukin izketan lan eta kontu kontari historie, kontuk eta denetari pixkate, eh, berekin, portu barren izela, eh, kronik egiten Agustua, sartuak, zerritu eta dizainan zaudete, antxetamedia.info, edon njarbiko itzak Facebooken, interneten, antxetamedia.info, bertan, hor irratiko eta baiara ontako, albizte guztiak, hor entzun irakur ditzatzkezue. Sartu ezkero, eta silo zibenean ekoizten direzai guztiak, bionika, En azken galtokia, eta zer egitu batez ere, azkenekoak Bueno, Lulukin blagan egin zen, bineon... Hau, nik uste dut, askoz ere, askoz, askoz, askoz ere, entzun garri ego, Hemen, girua zaona lan batian, holako xue zen, eh? entzun txuntxuruak eta ondarribiko abiluen faranga txantxa fa, txan, fanfaria eta charanga ondarribiko kalian harrera egiten arrarolariei eta lortutako banderari harrera egiten ongi etorri ja eta egi harrigirioa zela ere kalian dena badintzu ten Txuntxurruak, joaldunak eta fanfarea, eta bildu den sale ustiak Doiniuak, eh? Eta iristen zirela hori ja barren ez zela eh? gero arraunlari batekin demeztegin egonitzen nintzen jardunun, aritun nintzen izketan Binen, ilduz zirela, hola Ai, pixka sonioz aratan, anabaz asko zagan jende oldea. Kalen, auzitik goti Udaletxeko harkupetainoz Sumatzen duzute Zenolako jaia Zagon Igan deontan Zorros Aspiter Disortiek aldera Fuetiek txaperua Azizien embotaka Kalen ausia sale guztillak Arraulari bandera berreiekin Kapela Esa, Kapelu berdiekin <laughs> Estranyeko Estranyeko Estranyeko aldila Históriko eh? dela Espanyako txapelketako bandera Espanyako koloreko Bandera Holako piper poto galanta bat Baina bueno, bandera bat da, eta listo Onge torri ya, best, bozgarra nabadan eh? <risa> <risa> No zi <sí. risa> Parpiziatin <risa> dugu Paragorda <risa> Herbenga hode, udale txian argumetan Zipo Madoka a ves tiene madoka letra es erdilan estirebi estrofa esterik eh a ver jakitekotz Hauzen girua, eh? bandera berri bat herrira, girua, saleak, ongi torriak, eudar autetxi zine alkate jauna, ez da gitsa, alkate jauna ez genuen ikusi bertan, baina han zeuden, nik uste, kopuru eder bat, gure autetxien kopuru eder bat, han, e, arrera egiten ere, nola baiteko agurra eta ongi torria, ba, gure eskifaiari, ama guadalpeko eskifaiara, eta zale guztiei, eh? Arrera aretoan, eta hori biliziren balkoitik, ba norabaiteko eskerrak eh, errieri eskertzen ere, beraien jarrera eta beraien animo guztiak. Xapo! Txapela gentzeko modukua, eh? Hori esan beharra daukat. Eta baten batekin ibinitzen izketan, esan bezala, eta nik ez dakit non, non topatu nuen, ez naho ziur, baina hor barren hau behar duen. Giro guzte honetan, udaletxetik zigizagaz makarela sartu zen. Ezkileetan goti fan, eta nizela batekin edo bestikin, topoin, eta lau hitzate den Ia, da, pixkata horreixo jarriko dugu, ze hemen dibiardo izan, eh? Ez dutatzen maten, orain dikan, pixkata horreixo, aben makarela. Zukeres? Auntale, da marka lagu, jarriko, Hemen aurralarik nintzen, eh? Udare txeko, ayuntamentoko udare txeko, bigarre zola iruan, arreton hausilan. Ara, urzert ez urzert. Ader, urzert. Bandera olimpikua. Olimpikua ahorira hasitago olimpikoa bueno egia esan osartzeekin latiko honke ez eskifaileko parte bai esango ba, bueno kirolari e, batek Betelanua. parte munduko eta ba Francisco Chapena o intzaiakoa o zakirbestelura hau teba kopatuko bai hasi. Hoi da, eusak politiko eredata. Ustora. Buke ulako bandera kolore batekin, opa, eh? Bai, ez da sai. Gutxiena go ana lat, baina Ba, mina Baina, bueno, baina jafela du... berdi egin jazda Ba, yes. Ar argazkin guztik zuten atetzen diren eta Xikira horrekin pixar gamuflatzen da eh, no, ah, Orloreak pixar so, minu bat Flakatu, jaiz, e, uze batzatik ota? Beharra, egin eroak eskatzen dut, ordu emanin beha Ego, sasuei bat duik beste gauzatak? Ba, eman, eman. eman. eman. eman. eman. eman. <laughs> Hoi beti da, hoi beti da. Esa dure nori olimpikoa zer, zelaz, edo, gaur, olimpiadan no hori dira, la. eta bat egin batatzen bat I, ba. veterano ez zela, ni gaztiek ezkotu zabutte. Bai, ba, bai. Zalo kene hon ganaiz laguetza, tereko dira, Gontale, Gazu, Banaia, oh, oh, oh. Julen, Bainaian oh, oh. Quintakoa. Bainaia, gaztiak, gazterilla, kogor, atzetik bultzeka Bai, nire... Zeroputxetu arte. Zorio, Domineta <totipan> de Silumbres ko asilladas pues bai oresta ez da garaipen <totipan> badestut dio espatzen dugu la garaipen <totipan> badelako <totipan> Beraia naurka geneu kan aña aurkari zuzenak eta azkei... Echai, aka aurkari zuzenak esan Eten pikatuak, oza, sea, eus de pikatuak. Pikatuak, ez da pikatuak ez, baina. O, maña... ike esanduko nonxe. Baina es, da baina... Eus da pikatuak, izi, si baina ostras... Baina da, baina da... Toke bat, eh, esandu... Teco... O sea, es, e, eh, oso, baina maatekera. Ike esanduko, eh? Ike esanduko. O, osos osos o, o, o, o, o, Oso ondo batean gara atazen dena da, esken ba, bon, estropaetan digutela eta ordun ba, orduan, etxeko estropai begira pixka toke bate batean batean nuztut ona izan dela, bai beraintzako eta bai guretako pixka konfiantzak. Begila da, itxasoa denean gure dela? Bueno, itxasoa denean, ondo moldatzen gara. Ego deki perro? Eztak, eta hauek ego dela guztietan ondo moldatzen dira, kristontaldea yeah. e, doite. Duk dakaguna hona da nuztut, e, Beintzat bai baren eta bai txasokin ondo gabiltza Horrematik du, konfiantza edo momentutan, e, aukera izan ezkero Ailtzeko, aina aukeltzen dugu, amorrakin Se profesionara zegin ditze giten, e? Eh? Zoi profesionara zegin ditze giten bat aldiz egin ditzen, karriz gila Otsetza, arrapatuko desauten dugu Auerk, arriko, bala, arrapatuko ertzea Eztamu, dut, porteko Izaiz, izaiz, da Ricardo, apasokatiali. Os pazeko beti prest. A da, kunsiko gara, eh? Bai, zika, bestialago. Bai, ya mira, sukantudu dut, sukantudu dut. Degoan, eskerri daso. Eskerra, much. Uneskando, eskai. <risa> bueno, hori, esketali, hori, Ana Basa. Osertzek non hitzen eta baitare Gonzalo Karrionekin. Esta kit... Artists, y si oscura jodió bien, Mercedes, pibakarrik, ¿eh? Sí, se A ver, esan, solionak. Mi, esquerda, poco. Sondo. Y si oscura jodió bien, con barriko bandera, pues ya le dio por culo Español, da. Española, da, eh, titulo, haz du, no cuarentena. Va, sí, va, yo en YouTube, la que... derecha, Tengo ocho indagó, puta madre, madre. Eso, ¿eh? o sea, puta madre, como es gaina da genuen naranza txiki bat beti ere hor bilke gera azkeneko zaharetan kaikukin ba lei biziek esia hor taeste ez du bino zure zure zeudekin eh bino oraintzeroan xaderari badela zerbait bai bai puta madre gaur indisterbantsatu pizka zeuste santza eh argita garbi ze koltxo puta madre jaizne de pizka bere esanez bezera eh hemen gaudela guk kontu emantzea eta asto sí, asko jonez eh korta eh. beti por culo Orri, orri, orri, orri. Matxota egina eta aurrera Matxota ina, bai Hori da, matxota da ina eta, eta, bueno, hau zerritu Tari da, nik aldaketa ingo dute Gora gure butilak gau zertz eh, González Kerrikasko Bai, Lendakari eh, eri, presidentiari Josemiri, gainontzeko guztiek Aurrera eramaten ari direnak sukaldeko eh, lanak egiten ari direnak Gazte berri hoiei, arraulari Berri hoiei, gazte, berri Istu berri, izango, Azte xamarra direna, baina oa indik zesagun xamarra direna gerrilean, eta veteranoi, denei, xapo, zuengatik ere eh? hiru aldiz, lau aldiz esan gautez, nahi nekatuko gau. Zergitutatik zailoan zaudete, Antxeta Median Info, aurkiditzak ezkezu zailo guztiak, eta Antxeta Erratitik entzuten duzuten hau gau, laroitegatzi.sazpillan. Aztelenetan, iparro ratzaren ostian, eh, ordo bitatik gaintzin eta osteunetan errepikatua iuntzeko amaretatik aurrera, eh, zera bionika zaio, musika elektroniko garaikide inguratza jaren on, ostian, eh, ondoren. Eta, bueno, musika pixkat pres daukadalako jarriko dizuet. Eta nik, hola nahizelako, ara, tozia. preparamos las voces, siempre atentos ¡Ale! Eta Beste Bat, pa, Bi Pastilla, Zika, Enemigo Público, Número 1. eta beste bat orain txo bertan zartu zait nire arra borborka zika skupe sacaba la tierra dando por el mar, la jodida la nueva estúpala al galde estúpala al galde descubre el nistro descubre el nistro descubre la estupa! descubre la stuba que va en su ritmo Sokara, skupitako, no te sientas cortado Por tenet, caretolapo Daré un mil contentu y por tramado Salit escupiendo por la ciudad a tu paso Daré un mil contentu tramado Salit escupiendo por la ciudad a tu paso Escupa al alcalde Escupa alcalde Escupa el ministro Escupa al ministro Escupa la estupa Eta horain Gute, Tamara. Tamara, amm. Tamara, cómeme. <risa> me está Gote bat daukat Lepotika lotzeko eta istutzeko Ito arte Horain ez du nahi bizi Nazkatuta gaude Horrelako herrian ez dago Etorkizunik ez ezer Kuretzako bi Aientzako sei, Zalda ez zaldat ezberdin, Guretzako bat beraien zat mila bidea. Iuna ikusteko, Naiago dut ilundu, Eta zukarria ikusten, Balak, eta gu beti naskatuak iturkizunari gaueko. Gasterian horagoaz nondik atera Zoazkan pora hemen ez dago ezerta Izi zangara ipegira iserita Ikusten olat di joan bena Porkulu hartzeran di joan popatik hartzera Ongi zaten madarik atua, ongi Lehen larza ain Kaioa gero beti rantza berdina Arrantza begi ña Zegarratza jarri gena izen, garen, eh? hemen, eh, reber pixkatekin. Zergitutatik zailan zate, hau, gordina da, gordiña. Musku gordinak gordiña, ostaz mu gordiña, garegi gordiña. Dena gordina, dena larrutua. Oh, bai, odolatan nahi baduzu, hola, hola, ikusten dena. Hemen, ez dago, ez dago, inolako, inolako arririke Harri zapaliko olako dena leuntzeko SSS ez, ez, ez, ez Hemen kroskes betetako guzila, hemen mingain honetatik atetzen da. Eta bueno, horrela da dena. Baina on badile gauza goxuek ere, zerrikitutatik saio honetan. No? sir. Beri txartu hori garaie. Zer artei zaulin da? Da ga ta ka ta duka. Azke kalamidadiei. Orre kimar. Kalamidadiei. Berista. Bisillo si porio ono. Horion. O año regartu Ni itsali nagia. A ber, charva zasqual de Azaina gaur iztegura, osti... Oh! Atzo izan zen memorabilik historikoa. Galaktikoa egin, gaik hito ere. Galaktikoa. Ogi galaktikoa egin. Tzain, galaktikoa edo, egon ditzen, arronari batekin izketan gero. No, ba... arronari. Berztako eh, bateko, sertzen. Berztako bateko. Ba, ba, ba. Launzaharra, aspalin, elbetelea notakoa. Eta ba. ez jama egitek urte frango. Horiak no. ez, 7-sarrenik atzik gara honio. Zierrek. Ah, Será pues única sensación, no me espíto y ahí no sé si pensate que no ser, se muestra. Bueno, alza que tean. ¿Por qué estar? A ver no se va quiere hoy que si usted se te que no de. A nadie no mate que Patrolak jo zorreata, patrolak. Patrolak. Bai. Platanitu esate dizteke iraun dela. Es. Patrolak itsua volta bicz. Ja, siaura. Arte doser. Ba, hori baina zargi bai. Mate esate Olimpia. Uy, Olimpia se, esaten. Dice, sí, la boda. Bueno, mis sorionak bandera olímpiko bet gartzu. Ori. Ui, olimpiada suoatu. Ah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> da, se olimpiada boté, bero olimpiada, Ah, ba, no pasa nada. Zaraka senta, taiko Oso arrua comen diren askenbora, askeneko tan. Ba, bi. Galientea itza ketak. Markitekela seda.net. Oiarra.seda.net. Et atzo ze. Eta atzo ordian neurri asko zituen da zate. Esberek salestu se ostea piskatuko men irela. Ta eta Ez esan dena. Ba, uzuke Ba, eh, ostieraba. Segun eh. Der betiko kaltsa ni guko coinciden kanaro ta diria. I da bazen de ni jo. Ora garenik gramatzen. Ja, se santzu na alegatso. Ah, shitaki ta hiseteko. Au, hori da sentitzen da rei. Ehko bai. Sizatez. Askizu ez ezatzen, ni gurer ezatzen, atzokoan ezatzenan araulari berek ezatzen, ondo tortzen da pixka bat irakusteko du hemen gero. Ba, hori da arazoia. Ez anez Illo, san esbezela, se usteiteko, beti gallego durela. Gauze, se, setena, rauzt, el galáctico aquestes galáctico, eta... Tau izatezen, arraular eta zatezen, ordu bada, zuen artiko ser ahorita. que sanaitos, esa esta que saco. Ba da suena tropiki, no la vaite cosera, serais. Oiga, era que va. Oye, augaren tramentuva, farin tramentu, poristo esa. Diro, milla millo, iru millo, lo coso cobrateten. Otter mata, tardiga. Lago. Hoy onara costa, concho vos. Atzo bizantzen, mundial, amiziko aldina, hemen harrera Udaletxine honitzen dutekin, eta nena pisarroak eta... Bai, no, atzo... arro arroa? Ulan mundu... Atzo arroa, hondar bitarri zatiak. Ezi, nena. Ezi, nena. Ezi, nena. Ezi, nena. Ezi, nena. Ezi, nena. Ezi, nena. Ezi, nena. Ezi, nena. Ezi, nena. Ezi, nena. Ezi, nena. Ezi, nena. Ezi, nena. Atzo kalian zuken, errigiru ez Hain, la lebiz! Eta da,여 négara. introductions du간 hor bauna farrgoa atarran jolentzada voltar eskarertUB BUор. Eta horiak ratubanzu frienduara, yenian, en lo digital programazioa bilantzenan Agustugu eta erreLO eraser denoesten Hervro concentreatENTE portutu ditut. waterskaldiak. oitço kalian? thếGM general kuin uzakia eta errot goberna. errot Poztu eta aluak eta txarruak eta postu eta artisaoak eta estakizia eta zegoetan merkatari Eta duzta zerte batzen zuek Eta haien torriak hortako Eta de paso? Biru eiteko eta de nola deno bat, ospatzeko deno bat Deno konten Eta horri zina horretik, konten eta alaitzen gani gara Ui, ze ospatzi, txarankekin bat eratzen Hori ahi bestia gaten argazki bat hori egiten Gauratetzen duk, eh? Baina, gara Leitxo? Baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, da da gauko gentino bai Ik du udaletxean Joseba bat ustutzen palboiti belli bai bandera osteko bandera tindik kristian ez nik saiak beste beste laguzar batek hori xartiar ez zakitu sei siguri Joseba herrien barrena goloko bate maddi berri hau hatzeko zera que bi urte hori jo farra Zmarita, zmarita da nagin megaloa. Ta Campeonato Espanyol asinekin hegidetan ordio. Ta ordezko trenera regata, ta teni ere ki bandera espanyolak. Paulista, wipe. Azkero baxesto kendota kari torta. Siz satro. Me bai baiakiko ani badela. Ni bale Eta, la india, jekin ez emangulten. Ba, haki! Eta ganyera nik esaten egun, gui, txik, kolore, arratzioketa bizi bizi, orille eta gorille, urrutitik sumatzen egun, iatxakele beste, beste eta pentsatu. Pentsalzak bakarrekan, ze, ese era alegrantsimatuen. Bueno, ya es mi hora. Fichata qua. Ori marti fichatu. Teo, que escatimen, oratu elitikoia izenmen. Hemen, eh, os, e os, esos tu cordo, a 10 minutos falta chico, Miguel. No, gol, fichato hartu. No, Ja. parte, na, chama, de este equipo. Seruko, seruko ti xago, pensa Pedri Citzeko. Bere Citzu. Frantzti, va. Gil se votatsago, ondora. Frantzti, ser Remero Rican. Frantzilla na Rolari. Fichagik etzogorara. Eta, francesetaz, nik estiz, de, de, francesetaz deuz honik ez? Eh? Oita, <gülüyor> fienden! Zala! Atzo! Atzo! Mira, eh, biziazokarrantzaren ikizatzo estela. Xala, agerizuken, uzkal telebiste diarrenan. Sortziko balistatzen, nuna dutxiz, kioro bat, kioro bat dut lengoko... Vai, vai, de bat egot Lengoko arraiek inundeko lehatzen, eta hil dugu salda moduko sopa bat. Ta, Donibanen horitzunen, zarpanden nuzen. Han sartu zituken xaile batian, eta han beha zituko den lego. Bueno, aiskiriak bukatze aldera, gaurko zailo golatera da, nabazza bat, lertu dindu darrutikan, nerbi pixka bat lasaitzeko esatute energia, baiar bat, kampo latera dut, ez dakit berrezkulatuko dudan, baina ni, abesti honekin agurtuko dut, datorren azte arte, agurtuko naiz, agurtuko zaitu ustet, bizi, konten bizi, posi, gogotxu, eta ekin eta muitu la eginak, muitu muimendua bizila da. Muixu eta bezarka da handia denentzat, Aio! daude itxaso antxalupak zapatak guztiz buztiak gorkut osoa darrarka leguko eguraldia dago eta u da horentxea zira trumo jak zumatzen dira itxasetze horretan Uten rotzen zaren moduan Beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean Emendik ikusten zaitu Uten rotzen zaren moduan Beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean nagondomatkun du beharra gointik be era guzti auliarenlerrua da Aizeak eraguten di du bere indar guztia txiistatak marrazkiak irakin Zaten zaren moduan Bendura ematen didaz Ikusten zaitu danean Hemen nik ikusten zaitu Tretopzen zaren moduan Zikusten zaitu danean Hemendik ikusten zaitu Deltotzen zaren moduan Beldurra ematen bidaz ikusten zaitu danean